Hej allihopa. Här kommer en liten varning från allas vår Joel Thoresson. Ja, det är så att vi kommer att prata lite om Cobra Kai här idag. Karate Kid-serien. Men vi upptäckte väl det när vi hade gått loss på de här, både säsong 1 och 2, att det blev några spoilers. Så är det så att du vill se Cobra Kai, så se på serien direkt. Men glöm för alldeles inte Precis efteråt så lovar du att du lyssnar på det här avsnittet För det blev riktigt bra Ja, jag tycker också det um, Och vi håller oss undan Från ganska många spoilers Men sen finns det några grejer som man kanske inte vill veta Som nämns Ja, så Och ju, är det. då tycker jag att det kan vara värt att se serien först Förhoppningsvis har du redan sett den Så då är det skitsamma mm. Nu ska vi se uh, Fan också nu tappar du tråden nu. Uh, vi, vi kör igång. Mm. Hej alla lyssnars där ute. Hoppas ni har det. Gött, trots att den här värmen får mig att vilja hoppa ut genom fönstret Ja, det har varit riktigt jävla het alltså, ut, Att det är varmt ute stör mig inte så mycket Men eh, på min arbetsplats blir det väldigt kvaft och dålig luft Så det, det är det som är mer irriterande, att det är så jävla varmt inomhus Ja, ja nej, men jag kan nog faktiskt hålla med om Även om jag inte är någon förespråkare av värme någonstans Nej, då lever du ju i rätt land för vi ska ju frysa i åtta månader snart. Det... Ja, men det, det är <skratt> bra. Nej, men alltså, jag gillar inte att svettas helt enkelt. Mm. Och det får gärna vara rätt varmt ute om, om man är ledig och ligger på stranden och sådär. Och så hoppar man i vattnet eh, när det börjar bli för varmt och så blir man liksom resettad i temperaturen på något sätt. Aj, ja, ja. Absolut. Men det är, är säga att är föredra inne. vatten är ju att föredra när det är varmt förstås. Ja. Inte jobba inomhus i 100 grader. Och det är ju samma när på min arbetsplats. Det blir ju fruktansvärt hett i speciellt i de klassrummen där solen ligger på lite grann. Mm. Och jag förstår. Och... Det kan ju bli, jag har inte råkat ut för det Jag vet ingen annan, men jag tänker risken är ju Att det blir illamående huvudvärk Och koncentrationssvårigheter mm, mm, mm. Som gör att det blir lite svårt Liksom att uh, Komma igång ja, Men de kämpar ja. tappert Det gör vi alla Ja, det är samma hos oss Får jag säga det, ja, Du vet ju, du har jobbat där Så du vet när det blir varmt där inne så, ja. ja, jag vet precis uh, vad du menar jag satt på möte i måndag och alltså, satt ner och bara lyssnade en timme. Efter ett tag så kände jag hur det rann svett längs benen. Mm. Ja, jag har känt att det har runnit svett längs ryggen. Typ när, ja. när vi hade introduktion. För de som var <laughs> nya i skolan så känner jag att jag står på scenen i aulan och känner hur liksom en liten droppe rinner ner längs ryggraden. Ner mot röven. Yes, Ja, jag förstår precis Och jag tror att alla Som var i den lokalen upplevde samma sak <laughs> ja, ja, det är inte så konstigt Men, men Så är det ju snart Som du säger, får vi frysa i åtta månader Ja Och jag har ingenting emot det heller egentligen Men ändå Det är, Nej. Det är allt skönt med sommar kan jag känna <laughs> Det är skönt i lagomdoser. Mm allt är skönt i lagomdoser. det gäller vintern också Men just nu så sitter jag i mitt Jävlar, var kallt det är Ja just det, den kvällen Jag kommer ihåg det fortfarande Jag kommer aldrig att glömma det, det var typ nästan 30 minus ute mm. Och jag hade ont i näsan av kylan, det kändes i näsbenet <laughs> Vi skulle gå en promenad på tre minuter och han blir svinkallad Ja, det var fan helt absurt alltså. Men det är något som är jävligt härligt Med det där också Jag kan ju inte hjälpa det När det är så riktigt kallt Ja men alltså komma ut och bara känna Att nu är det jävlar med i vinter Alltså det är något ja, speciellt jag... Med det tycker jag ja, men jag gillar det också Och Sen kan jag tycka när det är kallt så tycker jag det är lättare Att justera Kroppstemperaturen Ja fryser man har ju för lite på sig Som jag brukar tänka Ja, exakt Men mm. när det är så här varmt Så spelar det ju ingen roll om man är naken <laughs> Nej, jag bara såg det framför mig Hur jag kom till skolan imorgon Naken Åh för fan, det hade varit något ja. Ja, Det hade varit fruktansvärt otbagligt <laughs> Du får suspensuar då Ja, bara såna här jockstraps Ja, ja visst ja. Jävlar, vad kul det hade varit Ja, det hade faktiskt varit jävligt kul jag ska byta ut alla mina kalsonger Och bara ha sån <laughs> Jag tycker faktiskt att du ska göra det Om jag skulle gå fram till, till Någon elev och säga Sparka mig Okej, okay, nu <laughs> Nu får vi dra i handbromsen <laughs> Ja, ah, jag väl. Ja, ah, man är fan inte riktigt klok i huvudet när det är så här ah, så här varmt. Men eh, du har eh, precis köpt färdigt Doom Eternal. Jag är ensam. Eh, Doom 2 kan man ju <laughs> egentligen säga: då i den här nya mm. eh, serien. Eh, men ja, Doom Eternal ska väl vara lite sån här Hell on Earth-aktigt? Mm. Även om jorden inte riktigt. Det är ingen plats man känner igen. Det är fortfarande väldigt domaktiga miljöer. Mångt och mycket tycker jag. Men ändå väldigt fantastiska miljöer. Mm. Ganska varierat också. Lite så här, något som kan liknas vid städer, men väldigt raserade städer. Mm. Ser man lite på Mars också. Ja. Och lite, här, ja, nästan lite gamla tempel Och slott och sånt där Så det är väldigt häftigt mm. uh, Och det är Så jävla kluven till det här spelet Alltså för Själva actionmomenten De är ju liksom toppklass 10 av 10 Själva striderna och tempot Och liksom, så här, man tror vet, Strider kan vara uppdelade i faser Att Först kommer några lättare fiender Och så öppnas nya portaler Och så kommer det några starkare fiender Och så vidare Och så vidare. Mm. Och här tror man ah, men, Nu räcker det Nu är den här striden snart klar Men då varje gång jag har tänkt så Så har jag typ gjort 25% För det bara fortsätter och öser på Med mer och mer och mer Och det är så väl Väloptimerat alltså mm. Det håller ju sig och fantastisk FPS Det liksom kr krånglar aldrig Och det har jag sett att de har optimerat det För väldigt många olika grafikkort Så det är inte top notch Som behövs för att kräva ur det mesta Ur det här spelet utan det var Väldigt optimerat och ser bra ut på Väldigt många datorer Och säkerligen konsol också Det vet jag dock inte hur det är Det har jag inte sett det på någon uh, Sen är det det här systemet Med hur man får liv, hur man får Ammunition som många har stört sig lite på uh, det är, Jag tror att jag har varit inne på det för ett par veckor sedan kanske, Men uh, det är det här som heter glory kill att, uh, När en fiende blinkar lite gult Så kan man göra en melee attack Som mm. uh, dödar den direkt Och då kommer uh, fienden också droppa väldigt mycket hälsa till dig Så att du liksom fyller på på det sättet mm. uh, Med motorsågen så får du ammunition uh, till uh, dina vapen Också till eldkastaren så får du sköld mm. Så det är klart att eh, det som var så härligt med dom från 2016 Det var att det gick att ta sig an på lite olika sätt mm. eh, Det gör du inte den här gången Eftersom du måste döda fiender på ett visst sätt Så eh, ibland så får man ju planera det Och det är klart att eh, det har varit frustrerande några gånger Att man springer runt med en massa starka fiender och så ser man, jag har nästan ingen ammunition kvar mm. Men det finns ingen fiende Som jag kan använda mot motosågen på För det går inte på de starkaste fienderna Utan det ska vara nästan sån här Minions som det heter i Ja eh, Mova-spelen, alltså små fiender Som mm. egentligen absolut inte kan döda dig Men som du behöver för att få Hälsa eller ammunition mm. um, Och då får man springa runt och vänta lite På att och hoppas på att en som ska ploppa upp till slut. Och ibland gör det det och ibland gör det inte det. Så det är klart, lite frustrerande har det varit några gånger. Och det känns ju, det blir inte frustrerande för att jag har klantat mig egentligen. Utan för att eh, spelet är uppbyggt på ett visst sätt. Så ja. Mm. Då är det inte så roligt när det är så. Nej, inte alla gånger. Och eh, det är knappast det största problemet med det här spelet. För av någon totalt obegriplig anledning så innehåller alla de här typen. 15-ish banorna En jävla massa plattformselement Där man ska kasta sig Och ta tag i väggar Eller snurra kring sådana här stänger För att kunna hoppa längre Det finns sådana här små symboler Där du kan få dubbelt så många dubbelhopp För att kunna klara Ett extra långt hopp Och det har varit en sån källa Till så mycket frustration Att alltså jag är ju Skriket så fruktansvärda Ord, allt vad jag pallar Rakt in i skärmen bara några gånger <laughs> eh, Ibland så är det nästan så här Jag vet att vi har pratat om sådana här quick time events eh, Som förvisso Ibland inte stömer Speciellt mycket, men ifall de används Så mycket och på ett sätt Som liksom, det blir en surprise mm. Så att man, första gången så dör man För man är inte beredd på vad man ska göra Nej Ehm så är det lite samma med det här Då ser jag så här Ja, nu ska jag hoppa här Det ser jag Och så ska jag ta tag i den här stängen Och så ska jag liksom svinga mig i den För att komma längre fram Men härifrån ser jag inte Vilket håll jag ska ta vägen efteråt Nej right. så Okej, okay, jag hoppar och chansar Kan det vara där ser det ut att kunna vara något Och så hoppar man Och så precis när man väljer höger säger vi, Så ser man i vänsterkanten Jaha, den var där Oh. Och så ramlar man ner och dör Och så då klarar man ju den nästa gång Men så kan det vara kanske två, tre sådana hopp På raken mm. Där man liksom måste chansa ganska mycket Och det är, alltså det, det är faktiskt helt obegripligt Att de har haft med det här Och de vill väl göra någonting nytt Från förra versionen Det förstår jag också Men ändå också är obegripligt val Plattformselement i spel som inte är gjorda För plattformselement är ju mm. Rent skit Ja och Det har väl sett, man kan väl ta Half-Life Som exempel kanske, eller vilket FPS som helst, det är klart att det händer att man ska Hoppa mellan plattformar ibland Men mm. då är det det är nästan Man ska ju klanta sig rejält om man ska dö mm. Utan det är ganska man, uppenbart Direkt, ja ah, jag ska hoppa dit Då kan jag gå in genom dörren där sen. Ja. Men här är det bara Nej då hade man kunnat Så på varenda, varenda Jävla bana innehåller något sånt också Så det är liksom, ja oh, Jesus alltså. Då hade man kunnat lära sig Från Alien-banan I Half-Life och Metroid Prime-spelen mm. Exakt För där funkar det ju mm. Hur bra som helst Ja. Och det är ju gamla spel Ja, exakt Men jag förstår grejen, man har velat eh, Känt att eh, man ska hitta på något nytt Men det har väl backfired Så att säga ja. det är Men det, det är det som är så jävla märkligt Om man liksom ska ha ett omdöme Striderna, alltså jag tror bland det bästa jag har spelat i FPS mm. utan tvekan. Men hur mycket frustration däremellan, tyvärr. Ja, Synd. Ja, så jag tror att om vi ska, jag brukar inte sätta betyg. Jag har gjort det lite mer den senaste tiden, men låt oss säga någonstans från en väldigt, väldigt stark sjua till en svag åtta skulle jag nog sätta på det ändå på en tio skala Mm. Snarare åtta tror jag Egentligen För att striderna är så pass bra Ja Och vapnen är roliga och det är snyggt Och välpolerat och allt det där Så liksom Det är ju mer som är bra ändå Faktiskt Ja ja visst. Mm. Lagom långt också En bana tar väl mellan 45 minuter och en timme och så är det 15 stycken Jag gillar den längden på spel Mellan mm -hmm. 10 och 20 timmar Ja Uh, absolut Och det... Så så vi får se nu uh, Vad id-software uh, Tänker nästa I ifall det blir något uh, Mer sånt här på gång så att det blir en Trilogi, det är väldigt vanligt mm. Eller ifall de faktiskt ska lämna det här nu Och så får de göra ett helt nytt dom Om 20 år istället De kanske gör ett nytt Quake eller uh, Katana. Ja, Det är väl inte orimligt att det blir ett Quake De kanske skulle lyckas med Daikatana någon gång <laughs> Ja, det, eller, ja, det, det, det led väl av att det blev så försenat Skulle jag tro ja, Snarare än att det var jättestressat ja, Både och Väldigt märkligt, det var ju väldigt försenat Om jag inte minns helt fel, men ändå framstressat mm. Märkligt ja. Men jag vill minnas att det ändå Var jävligt snyggt, eller så kanske jag minns fel Jo, jag vet att jag har testat det Någon gång och så reagerat på De första timmarna Så, så dåligt är väl inte det här Nej. Men sen någonstans den tröttna på vägen liksom, Så tog mig aldrig igenom det ens en gång. Så det är klart. Jag förstår betygen och mm. omdömena kring det ändå. Det finns liksom ingenting som får en att vilja fortsätta. Nej. Men du, nu måste jag bara innan du får prata lite om vad du har gjort också. Ja. Nu får jag ju faktiskt prata om det. Och är klart, det här är ju lite löjligt. Men jag tyckte att det har varit en liten rolig grej också. Jag har ju spelat Flight Simulator-betan senaste, de senaste månaderna. Ja. Och nu också. är är ju släppt i skarp version så att säga. Så jag har ju ett par dagar här nu, sen tisdag, också kört den fullständiga versionen. Mm. Och det är klart, jag tror ingen hade hängt mig ifall jag hade pratat om det här tidigare. Men jag tyckte också att det var lite roligt att när jag. Jag har varit med sedan Alfan. Ja. För det har ju varit rätt länge Och så mycket som jag fick klicka i ja, Jag lovar att inte göra det här Jag lovar att inte göra det här Och liksom signera sådana här dokument Till Microsoft Så jag ändå känt att jag, fan, jag kanske inte ska chansa Nej, men det är ju roligt När man mm. håller saker hemligt också Ja, och det är ju utan tvekan Det mest tekniskt imponerande spelet Jag någonsin har spelat hur de har lyckats att få till det här är ju Så jävla häftigt liksom Hur mycket av världen Laddas upp från Microsoft Servrar i realtid Ja, jag förstår inte Hur det här går till, men Ja, det är ruskigt Imponerande mm. Och det känns som att Flygsimulatorer flygsimula det, det har man ju länge sagt Ja, men det här är en snygg simulator Mm men om man liksom tittar så är det, det är ju lite kladdiga texturer Och hela den där biten så Många som inte har spelat de här flygsimulatorerna Då reagerar de lite på Men det här är väl inte så snyggt Även, Det är snyggt för att vara simulator mm. Det här känns ju faktiskt Om man ska använda uttrycket next gen I den med märkelsen att Det är första gången som en simulator Verkligen är tok, tog snygg Fan vad kul Ja och det är häftigt Och allt det där och den kommer väl bara att bli bättre Det vet man också att de uppdaterar ju det här Och det moddas Och det är från företag som är sådär Så det kommer nog bara komma bättre och bättre grejer också och Ja, Väldigt, väldigt häftigt Och väldigt lätt spelat Men då har jag spelat rätt mycket simulatorer också Flyg Så jag vet inte hur det är att ta sig an Om man aldrig har gjort det tidigare det blir, ja, Då är det nog mycket att sätta sig in i Ja, Å andra, sid andra sidan då Så går det ju att spela väldigt arkadigt Också mm. Men eh, Det är inget jag har testat För det intresserar mig inte alls Nej Ja, det var det det Nu har jag mm. nämnt det också Ja men det var kul att höra Ja, vad bra Faktiskt alltså, ja, Joel, det här var faktiskt inte speciellt kul <laughs> Ja, det hade varit rövigt att säga så faktiskt Alltså jag har inte gjort sådär fasansfullt mycket för att det har varit varmt och eh, när jag har haft ledig tid så förra veckan var jag ganska trött på eftermiddagar för när är ändå i processen att gå från semesterläge till jobbläge så då är man ju rätt slut på eftermiddagarna och då sover jag mycket och sen det händer inte så mycket mer än så och så går man och lägger sig men däremot så käkade jag lunch med en kollega som är lärare på teknikprogrammet. Mm. Som jobbar med spelprogrammering. Ja, coolt. Det är jävligt coolt. Så jag frågade ut om en massa saker. För jag har ändå någonstans en barndomsdröm att göra spel. Mm. Sen är jag väl egentligen mest intresserad av att lära mig att animera pixelgrafik. Ja, just det. Även om det är skitsvårt och att göra tv-spelsmusik, men eh, sen jag har liksom program på datorn för att göra det som inte mm. kräver liksom, att du kan kodspråk och skriva kod utan det finns ganska mycket färdigt. Så att när du programmerar så finns det färdiga liksom, block. Ja, just det. Istället för att skriva liksom Massa kommandon så har du liksom mm. Ja, jag förstår kan placera. Och att eh, Vissa delar av spelmotorer Finns Ja men, eh, då, men då är det också det Då måste man ha ett eh, Bra animeringsprogram Såklart Du kan ju såklart använda Photoshop Men sen är det också det här hur stora blir Spritesen och liksom massa sådana här grejer Och då blir det svårt För mig att hålla reda på allting Ja, absolut. Äh, även om jag har den typen av program också att göra sprites och eh, pixelanimationer. Jag har gjort mm. någon och eh, med ganska gott resultat faktiskt. Att det ser liksom inte en dotterbit ut och inte ja? okay. katastrofalt. Men då fick jag i alla fall tipset om eh, Pico 8, tror jag det heter. Okej. Okay. Som är ett program som, vad kan det kosta? 150 spänn? Yes. Så har du liksom... Eh, allt i ett men att du gör till synes i alla fall ganska enkla spel ja, ja. och att det kräver ändå att du kan koda en del men det borde ju finnas jag fick ett mejl med exempel, ja, men det här är några spel som jag har gjort och här har du en liksom tutorial på hur du gör en musikspellista ah, okay. så att man kan börja någonstans med någonting enkelt då Ja, det är väl en fördel Tryck på den knappen Ska man skriva då på kodspråk Så kommer du att byta till Nästa låt i ordningen Skriver man sen då på kodspråk Så det är väl sånt där som jag kanske ska sätta mig Och sen är det ju Grafik, det är programmering Och musik i samma program Ja, vad bra Och det kan jag tänka Men det låter ju inte så dumt Det kan vara en bra liksom, sak att börja med Mm Sitter du i frisyren nu också Ja, nej men uh, Jag ja, lyssnar ja, men, ja, Jo, jag vet Jag tycker det är roligt att du gör så Och när man gör musik i det här programmet Så är det en fyra kanals Okej. Okay. Vilket jag tycker också är lite spännande Mm. Det är ju inte alls som att Sitta på Logic eller Pro Tools eller ja, nej, där nej. Du får liksom en klaviatur Där du kan peta in allting utan Det är lite krångligare än så Men att göra musik Med tracker är också såna här grejer skulle jag vilja prova och se hur man gör Jag har kollat på svinmånga Och långa tutorials på hur man gör Så jag börjar fatta liksom hur grejen med dem ja. Att du laddar samplingar Och sen så får du Typ med kod nästan Skriva hur lång den här tonen Ska vara Mm. Och sen kan du såklart skriva vilken ton och vilken oktav och sådär Men då tänker jag väl att Då får jag väl skriva en låt med klaviatur Och sen får jag väl översätta det till kod bara Ja, precis I en tracker, så det ska väl gå Det kanske tar tid, men det är väl gå Jag tror jag säkert Så får jag försöka sätta upp som ett mål Att jag någon gång ska göra fyrkantiga ögonintrot på min Amiga Ja, det låter väl jävligt tufft så det kommer jag att sätta upp som ett mål. Men jag tänker inte sätta en deadline för att vi kan ta tag. <laughs> ja, det ja, förstår jag. Jag har för övrigt suttit och lite med det här Adobe Dimension eh, den senaste tiden som är ett väldigt, väldigt enkelt 3D-program där man jo jobbar med lite färdiga modeller. Man kan ändra dem ganska mycket och eh, försöka lära sig hur en kamera fungerar i en sån 3D-miljö och hur ljus fungerar i en sån 3D-miljö. Mm. Så nu har jag faktiskt börjat pilla lite Med ett program som heter Blender mm. eh, Väldigt Extremt mycket att ta sig an dock eh, mm. Så känner jag så det, Vi får se hur det där går Men det är kul att pilla med i alla mm. fall Tycker jag Men just eh, Adobe Dimension det, det som är kul med det, det är att Jag var ju helt blank på det här Med liksom hur funkar 3D Egentligen på det här sättet. Mm. Men väldigt lätt att lära sig Mm och det tror jag det är för alla. Får du får börja göra texturer snart då? Uh, ja, uh, det är det som blir lite lurigare. Så, förstås. Men, men, uh, tror inte det programmet, liksom det, du lägger på färdiga, det heter Materials, mm. ja, som är texturer. Så, um, och jag har sett att det går ju att göra uh, ganska enkla grejer i Photoshop och sen. Spara det som så en sån texturfil Istället, så det, det är väl det man får börja Kanske ja. Men men Det finns mycket som är färdigt också Och då, när man är på den nivån jag gör Och bara testar lite så känns det som att Jag börjar med det här, i alla fall Ja. Får vi se Då kanske du kan ha som mål att göra Ett konstverk uh, Ja uh, Det är som det som jag har sett uh, Jag följer en kille på Youtube som använder det här uh, Programmet Blender han säger en, en sån nybörjargrej grej Det är att göra en donut Alltså en munk mm. det är en Relativt enkla former Egentligen mm. Och så. Men går det ändå att göra mycket med Man kan göra sig med, med strössel Eller att någon har tagit ett bet Eller man kan göra den tillsammans med en kaffekopp Eller man kan göra den så att den är bränd Eller halvbak Ja, det är, det ja visst. Så en naturlig grej att börja med Tyckte han Och det kanske ligger något i det Mm det är väl det då, jag ska göra en munk Broder Tuck Broder Null Munk Null Ja, nu är vi redan på väg att spåra Så att det är väl dags att gå in på dagens huvudämne Jag har ju bingat båda säsongerna av Cobra Kai Äntligen Ja, kan... Det är kul att du har gjort det faktiskt det ja, jag, jag kan inte begripa att jag drog ut på det Men det var ju för att jag inte ville skaffa Det här Youtube Premium mm. Men så gjorde jag det nu ändå När jag såg att det fanns två säsonger mm. Och så har såg du... jag att det kommer Aha. på Netflix 28 augusti Så det var en ja. jävla bra timing Ja, och så har du gjort det nu också När alla deras serier har varit gratis att titta på Fast jag börjar kolla på det gratis ja. Det var därför jag börjar kolla på det först Ja, just det men det var bara två avsnitt som var gratis Åh oh, fan, för jag trodde de hade Det har väl inte varit någon succé där riktigt för dem tror jag Så jag trodde de hade släppt alla faktiskt Ja, nej Det var så det började ja, Men Cobra Kai, fan kan ju se gratis Kolla på två avsnitt, det var skitbra När nästa avsnitt började så var det en scen Ja, briljant oh, fan är det här nu då ja, ja. Och de lyckades ju, de lyckades få mig att teckna <laughs> Sånt där jävla premium Som ja. kostar mer än vad Netflix gör Ja, det, jag, jag kommer inte ihåg vad det ligger på. Men det jag är tror är det så var hopplöst. 179 eller sånt där. Åh fan. Jag kan ju göra det också, nämligen. så Och så tog jag bort det. Ja. Och sen så blev jag helt galen på all jävla reklam när man på något sätt upptäckte det. Ja. Så 149 spänn för att slippa reklam på Youtube. Ja, ja, sjukt, sjukt onödigt. Men svårt att byta bort när man har vant sig. Men det gör man väl förr eller senare, tänker jag. Man får ju Stå ut med lite reklam Ja, nej men Jag kommer nog att ta bort det så småningom För att ja. om serien ändå ska släppas På Netflix nästa ja, vecka Då känner jag väl att Då behöver jag inte ha kvar Youtube Premium För så nej. mycket stör sig inte av reklamen Och reklamen går väl till de som Lägger ut klippen Och det tänker jag väl att det kan de väl få ha mm. Jag vet inte hur det funkar nu Med uppdelning på att betala För ifall det delas ut till de som Har något jävla vis Jag vet inte men, För du kan ju som skapare själv Välja om du ska ha reklam i ditt klipp eller inte Ja just det, absolut Så då antar jag väl att man får ta del av dem Så länge du har tillräckligt många subscribers Och tittare mm. 5 är det tror jag Ja, För att man ska kunna ha reklam ja, ja. Skitsamma I alla fall så gjorde jag ju så som du sa nu Exakt samma ja, med Så mycket stör jag mig inte på reklam Och så tog det en vecka och så skaffar jag det igen <laughs> Ja, så kan det vara. Men eh, det ja. är också ett tecken på att jag blev så jävla hookad av den serien. Mm. Och jag tycker att den är en grymt bra uppföljare. Och eh, några har väl ändå poängterat att du skulle kunna se den bara som den är. Eh, ja, absolut. Det Och tror jag väl. Du, du, du, jag, vet, jag kan nog tycka att man bör åtminstone ha hört talas om Karate kid. Ja, det tycker jag definitivt också. Jag skulle till och med säga att det, det är som att ta det så långt att den känns ju gjord av fans till den första filmen till och med. Mm. Som de vet tonen ifrån den första filmen. Alltså det, jag tror att det är den här James Rolfe som säger att det är alltså en återberättad Version av Rocky Egentligen, det finns ganska mycket som är likt Fast den är lite anpassad för Ungdomar då Ja men Karate Kid ja, det är ju Rocky mm. i allra högsta grad fast Ja, och jag tycker faktiskt Att eh, Karate Kid, den första Det är en genuint Väldigt, väldigt bra film ja, Det, det finns väldigt mycket som är Extremt bra i den De, de, de fina relationer och det blir som eh, Far och son Mellan, eh, ja tränaren och Daniel Larusso eller vad fan han heter ja. uh, och sen blev det väl mer bara action karate och samma sak igen i två mm. följare men så har de här fansen till den första filmen nu satt sig ner och vi gör en fortsättning och den ska kännas på exakt samma sätt och det, det var den här känslan som gjorde att vi älskade filmen och de har fångat den så jävla bra i Cobra Kai. Det känns ju som att du är tillbaka på samma plats som den första Karate Kid-filmen utspelade sig. Ja, absolut. Exakt så, så det. känns det. Ja. Fast det utspelar sig i nutid. Och ja, ja. Jag gillar också att man tar tillbaka karaktären Johnny också som är han som spöar Daniela Russo där i första filmen. Mm. Min farsa som ung, för övrigt. <laughs> Sjukt lika Att han är liksom En suput Och lagom avdankad mm. Fast han jobbar som snickare Men så Skiter det sig också Ja Och det skiter sig med bilen Och då är det också Det är väl det också det, för jag fick ju intrycket först att jag går och grubblar över den här fighten De hade i high school och så har det liksom Följt med. av, det är inte riktigt så enkelt Även om det är en stor del av det Men jag tycker att de får till det på ett bra sätt Men inte nog med att Det är några ävlar som kör sönder hans Är det en Pontiac Eller vad är det? Ja, jag tror det Jag är, jag är inte så bra på bilar Men Nej, vi säger heller. att det är, en, det är en sån amerikansk Riktig sån muskelsportbil Eller vad de brukar ja, kalla Som var i alla fall på 80-talet Mm. Som antagligen inte har varit i ordning gjort sedan 80-talet heller. Och då är det såklart Daniel La Russos bilfirma som tar in den bilen. Ja. Och det är liksom det här är droppen som får bägaren att rinna över lite grann. Mm. Men jag gillar också att man ser det från hans synvinkel och att han är inte världens mest sympatiska person. Han är ju en perfekt antihjälte på det sättet. Ja, uh, och det löser de väl. Bara ett tag sedan jag såg första säsongen Men visst är det i första säsongen som det är lite så här Tillbakablickar till hans uppväxt Hur han eh, gled in i det här Cobra Kai Med karaten och det Att han mm. har haft det tufft med sin farsa Så att man får en liten sån förklaring också Och det kan ju tycka banalt Fan, behövs det I den här typen av serie. Ja, vill man fånga känslan från första filmen Så är det precis det som behövs Och jag tänker lite så här också Att eh... Cobra Kai om vi tänker första säsongen till att börja med är ju en Sju eller åtta av tio om du inte har sett Karate Kid. Har mm. du sett Karate Kid så är det Nio eller tio av tio Ja ja. Det är inte orimligt att sätta full pot på den här det tycker jag faktiskt inte på något Nej, men sätt. Nej, jag tycker inte det för att jag var ju Hockad från första jävla scenen <laughs> och kunde inte sluta titta. Nej, inte jag heller. Och kolla på hela första säsongen i ett svep. Ja. Ja, det gjorde jag ju också på den, När det begav sig Bara satte mig ner och såg allt Så kommer jag ihåg att Den har ju fångat uh, Väldigt många på det sättet Och märkligt nog så är ju alla I vår ålder Plus minus några år uh, Har både Christer och Jimmy på jobbet Och jag kommer ihåg Jag gick in till Christer Och ibland När jag har sett någonting Så kan jag Innan jag har lugnat ner mig Du vet att uh, Man kan se en film Och bli så såhär oh, Jävlar vad bra det här var Så är man uppe i varv Och så börjar man prata om den direkt Mm och sen lägger sig den där känslan Om man bara väntar några dagar ja, precis. Man måste Så liksom får man, en, får man en mer nyanserad bild Men mm. jag var inne hos Christer Redan på måndag När jag hade sett den på lördagen Och, på lördagen och sa, alltså, du måste se det här Den är hur bra som helst jag ska säga. Full pot i stort sett, Han bara säger: ja, jag, jag, jag ska se den Men han har ju er, eller erkänt Han har berättat senare Att han tänkte, ja, nu är Joel lite så där Uppe i varv igen Mm men det blev samma för han, han slog ner raslet, såg första och såg allting han också och sa, du hade fan rätt. Ja men, jag, alltså det var länge sedan jag blev så huckad av en serie. Mm. Det finns jättemånga bra serier, det finns Breaking Bad, det finns Sopranos och eh, sen orkar jag inte sitta och name droppa en massa. Och de har ju ja, huckat mig, men de behöver ju lite tid på sig. Ja. I alla fall Sopranos behöver tid på sig. Och, eh, Verkligen. Det den bra. gillar jag också jättemycket, för övrigt. Och det är bra att den serien tar sig sin tid. Det märks ju att den är från sent 90-tal, eller tidigt 2000-tal. Mm. För nu går ju allting så jävla fort, det händer ju saker hela tiden, vilket jag gillar. Men jag kan också gilla när det får ta lite tid på sig. Yes. Men eh, Cobra Kai får man ju känslan av att okej, okay, nu ska vi släppa den här, vi ska släppa den på en... Eh, plattform eller vad man ska säga som kanske inte är så känd för just serier. Nej, exakt. Med liksom hyfsat kräddiga skådespelare då, mm. Så att de uh, måste och, ju göra någonting jävligt bra och då gör de ju det också. Se till ja. att det blir så bra. Uh, för det såg redan från början så lade de ju ut det första avsnittet. Liksom, det kunde ju alla titta på. Mm. Och uh, jag tror att Det var ju ändå ingen som hade räknat med Att den skulle bli en sån succé Som mm. den faktiskt blev um, Så det, alltså, det var ju kul att se Att de ju nästan båda de två skådelserna Har ju blivit lite stjärnor igen så här, På äldre dagar, det tycker mm. jag också är lite fint Ja det tycker jag, för de är bra um, Nog för nu har jag inte namnet här Mike Zepka Tror jag är det något sånt här heter han som eh, spelar William Daniel. Zepka William, mm. ja bra tack Vad ska han väl mest för Billy kanske. Billy Zepka Ja, uh, han har ju gjort lite så här Gästframträdanden hit och dit, men då har det byggt mycket på den karaktären uh, alla gånger. Ja, exakt. Det var det jag skulle säga. Uh, I den och sen tror jag att han har gjort det någon mer gång. Sen har jag sett honom i någon sån här b skräckis Nu kommer jag inte ihåg vilket djur det är. Om det var Orm eller Piraya. Han är med i någon av de där filmerna också. Mm jag minns inte vilket djur det var som började mörda en massa folk i en liten stad på landet i USA. Men mm. <laughs> något sånt. Så är det klart att eh, det är väl kul att få vara med i en succé igen, faktiskt. Ja, och Ralph Macho är ju också rätt bra, alltså. Mm. Är det så man säger? Det är någon sån där som jag alltid har funderat ja, på. Så det känns som man... man kanske ska ha med i ett. <laughs> macho låter ju konstigt med Ralph Macho. <laughs> han är macho, ja, visst. Han är inte, gör macho är han inte nej Och det är roligt att du säger det För um, det har ju funnits rätt Många videos där Och lite text dit och dit Som skojar om att det är Det är Daniel som är den Riktiga mobbaren I den första filmen på ett sätt Alltså ja. det, är kul att, det är kul att göra en grej på För man ser att han ställer allt till Med lite djävulskap själv Ja, så när, när absolut han åker, När han åker på stryk första gången Till exempel så mm. Då klantar han ju sig ja. alltså, Tar han det bara lugnt där så händer det ingenting Nej. Och det får man ju säga Han är ju inte en jättesympatisk person Alla gånger i Cobra Kai heller Nej så Han är en liten retsticka alltså där, Så man förstår ju att eh, Man skulle vilja ge han en örfyl Och säga du skärp dig Och det är ju den karaktärens personlighet Lite grann Även ja. mot de som har är polare med han, han har något sånt i sig på något sätt Lite ja, full fan kul. på något sätt mm. Och det är kul att de har lyckats fånga upp det Också i serien tycker jag Ja, att eh, han gör den karaktären Precis så som man tänker sig Att den karaktären skulle åldras Ja, håller med Och eh, sen är det kul också När man tar karaktären eh, Johnny mm. Som eh, är med i Kai. Han eh, Att allting går eh, Det kommer ju vara spoilers Det får man ju räkna med när man pratar om en serie Mm. Att karaktären har ju sovit sedan 1984. <laughs> ja, över 20 år. 30 år, över 30 år. Ja, just det. 36 det det. år, typ. Ja. Ursäkta, att det är matematiken som sviker igen. <laughs> ja, jag, jag, jag är super dålig på matematik också. Och. De får också karaktären att framstå som att han vaknar upp bakfull efter att ha sovit sedan 1984. <laughs> För ja. han verkar ju vara helt borta från hur saker och ting är. Mm. Bara att eh, han vet inte vad Facebook är. Och även om du inte har Facebook så vet du ju vad det är. Ja. Och eh, Eller vad en smartphone är. Eller sådana där grejer. Eller någon, Går till den här pantbanken Eller vad fan det är Och han säger att han har en Nintendo så plockar han fram en Atari 2600 Eller vad det är mm. Och att allt han har liksom liggandes hemma Är saker från 80-talet Alltså det är 80-tals memorabilia Alltihopa För karaktären är 80-tals memorabilia Som har liksom legat undan Gömd för han är ju inte med i de andra filmerna Nej, exakt Och så plockar de fram honom Och det är som att han har bara legat och blivit gammal Mm och kanske är det någon form av gestaltning Av att han har inte gjort så jävla mycket Sen han slutade high school Nej, så är det ju uh, En sak till Som jag vill uh, ta upp lite Som jag vet att jag tänkte på som, Det är det här med nostalgi mm. Den är ju rent, den är den ju Väldigt väldigt nostalgisk mm. Och här kan jag väl ta Nu är det en film som inte har kommit än Men som Jag tror kommer försöka göra samma sak Uh, det kommer ju en uppföljare På Top Gun, mm. Och där har vi varit inne lite på att Av trailernas fördöma Så kommer det liksom Den vill också göra nostalgi Så den kommer att ha med du vet, Det finns en känd scen från första Top Gun Där de sjunger den här låten Your last you The loving feeling Eller något sånt där mm. heter den uh, Och så sjunger de ju den i den här baren Mm då vill de göra så i den här uppföljningen Att de gör exakt samma scen Men byter ut låten okay. Eller istället för att spela beachvolleyboll Så kommer de att spela amerikansk fotboll Så liksom, det blir samma scen Så det kan bli lite larvig nostalgi i tockan Är jag rädd för Lite som när nostalgi kom lite där Typ 2006-2007 mm. Att det, man gör det Bara för att det är nostalgi Man försöker inte få det att fortsätta på något sätt Nej och det är de gör så jävla bra i Cobra Kai Det är, att, eh, det är karaktären Mikel och eh, Daniel LaRusso's dotter Som jag inte kommer ihåg vad hon heter eh, Sam heter hon förresten va ja. Ja. De går på en date mm. Och där är egentligen scenen helt ny Men de tar med en låt Som var med i första Karate Kid Som får ligga som något sånt här montage den känns rätt Karate Kid 1 Den dejten också på något sätt Ja, men den Eftersom är Eftersom en... han, hans mamma typ Får köra honom fast hon säger men Jag mm. kan hämta dig Allt det här, alltså mycket är ju mm. Men ja. de, de får då funka i den här filmen Ja, exakt för Scenen är Påminner om, men är helt ny Mm och det är det som gör att det funkar Det är den här låten som heter Young Hearts Som jag tror med något jävla band som De gjorde väl den och fick mm. med den i den filmen Men liksom det, det, det räckte för att tänka Åh, den här är ju med i första filmen mm. Så blir den nostalgiskt Men ändå helt nytt Det är oerhört snyggt gjort Det som jag tycker är jävligt gött Faktiskt Som de skit i för att, så att det inte blir för mycket nostalgi Det har med den här Rocky-låten Som inte var med i Rocky <laughs> Ja You're the best Ja, ja. Den, den, den hela texten och allting i låten Är ju gjort till Rocky Men så tog mm. de ju Eye of the Tiger istället Ja Och då blev den med i Karate Kid istället Texten det är handlar ju om Rocky det är, det är dessutom samma band, Survivor Ja Ja. Så det är ju ganska kul då att, Men det Jag tycker att det var skönt att de eller de kanske Har med den på något sätt Men inte så tydligt Och att den inte Blir någon form av tema för den här Bara för att man förknippar den låten med Karate Kid, Eller Karate Kid med den låten Det tycker jag är rätt skönt Sen tycker ja. jag kul att de kastar om Väldigt mycket i det här För att eh, Johnny öppnar ju Cobra Kai Han får en elev Han blir då typ någon form av eh, Dark Sides Mr. Miyagi Och sen har vi en jättesnäll och god kille Som går till eh, de elakas liksom Karate dojo mm. Men också att man försöker Att nyansera karaktärerna sjukt mycket Det är nog därför jag älskar den här serien så mycket För att ja. det är så mycket fokus på karaktärerna Och är det någonting yes. jag har tjatat om I den här jävla podden Så är det att jag gillar saker där det är karaktärerna Som är i fokus Ja det gör jag ju också så där, det, Jag är helt med det här, jag håller med dig fullt ut och, Karaktärsdriven serie snar, Med karate Snarare än en karate serie ja, Och sån är ju filmen också På ett sätt, det är inte så mycket karate mer än i slutet på den turneringen Och att han också berättar Hans upplevelse av Händelserna i Karate Kid 1 mm. Vi som har sett utifrån Som betraktare ser ju att han är ju Ett as som mobbar en grabb liksom. Ja och han, när han ger sin berättelse Så får man också se flashbacks från filmen Där det är ganska tydligt Att nej det var faktiskt du som var ett as här Men mm. Det är ju hans upplevelse det kan, Han kanske faktiskt tänkte att det var så Han kanske upplevde ja. det så <laughs> Så är det. Och då blir det ju lite mer nyanserat Samtidigt som att man För det är ju ändå Daniel LaRusso Som är antagonisten Och i den här berättelsen Om vi då ska se Johnny som en protagonist mm. Och man nyanserar även honom också För man tänker ju good guy, bad guy Det är ju ganska tydligt i Karate Kid Och så har vi ju eh, Cobra Kai's sensei Som är eh, skatt jävla galen <laughs> I ja. Karate Kid 3 Känns han ju helt instabil Ja, det kan man väl lugnt säga för att inte prata om den här uh, Terry Eller vad han heter som uh, Daniel tränar hos när, när han själv går med i Cobra Kai i Karate Kid 3 mm, Terry Silver tror jag till och med. Ja, Terry Silver Han, som är, han är ju han är fullblodpsykopat så är det. Ja, det kan man väl lugnt säga Och så tycker jag att det är så jävla härligt I den filmen Där de Sättet de presenterar Att han är ett as på ganska tidigt är också att han han har ett företag som skiter fullständigt i miljön. Det tycker jag är heller det sättet. Hur ska vi få ungdomar att liksom direkt förstå att den här killen heter Asio? Han håller på att förstöra miljön med sitt företag. Om det är med olja eller någon jävla naturgas eller vad fan det nu är. Och han är svinrik och älskar att göra livet jävligt surt för andra. Speciellt en tonåring. Ja, det är väldigt, väldigt roligt att han... Han får ett samtal där en polare ringer och säger Du, jag vill förstöra livet för en tolvåring Han var ja för fan, jag är på <laughs> Då är man allt bra stöd <laughs> Hoppas han gör någon form av comeback Eller han, eh, Mike Barnes Ja, eh, det, är väl inte, det, är, det är väl inte orimligt att de två kommer vara med Det är en säsong tre på gång, det vet ju mm. Uh, och nu vet ju alla att det finns ju vissa problem ute i samhället som gör att uh, uh, väldigt mycket uh, serier och filmer är ju put on hold, som det heter. Uh, mm. Så vi får väl se om den dyker upp under året. Uh, de brukade väl jag, komma strax innan sommaren, både säsong ett och säsong två. Och det har vi sett, det har vi trean inte gjort. Så om det blir i höst eller om det blir först nästa år, det återstår väl att se. Jag tyckte jag såg någonstans ganska nyligen att säsong 3 kommer 2020. Ja, okej. Okay. Det låter ju bra. Uh, jag får lite känslan ändå av att de i alla fall spelade in säsong 1 och 2 rätt tätt på varandra. Det är ju inte helt ja, möjligt att 2 och 3 också rätt tätt in på varandra. Det vet ju att den gick ju där precis i, ja, i maj månad och sen börjar de spela in direkt efter sommaren igen. Vet mm. jag. Och så jobbar de med den och så kom den i början av. Ja, 2019 blir det väl då mm. Det där var ju två snabba där, Och så tror jag att de egentligen Hade velat ha frian redan men att det, Jag följer ju några av de här skolisarna På Instagram nu och Av bilder där att dumma Så är den ju klar I alla fall mm. Men det är klart det blir väl svårt När medarbetare ska jobba hemma Och klippa och greja På hemmaplan, det tar längre tid Det begriper jag också Ja eftersom man inte kan sitta och jobba tillsammans i studion Mm. Nu är det fler involverade I de processerna Hade det varit en som var ansvarig för all klippning Så hade det ju gått jävligt fort att göra det hemma mm. eh, För övrigt Det finns en karaktär också Som har en jättestor tuppkam Jag tror, heter han Håk ja. han. Eh, han är ju för övrigt Lik en barndomskamrat till mig Okej okay. eh, I vissa sådana här miner som eh, liksom På pricken, det gör det också väldigt, Väldigt roligt för Den här barndomskamraten var också Väldigt stort fan av Karate Kid Och intresserad av överlag. Mm. Det, liksom, det känns som Det var ju han Han fick vara med här, lite så känns det ja. Han blev ung igen <laughs> Ja, exakt ja. Han är ju gammal, eller gammal Han är något år äldre än vad jag är Men det är också som sån grej som jag gillar med Cobra Kai För man, den enda det, det, alltså, Karate Kid är ju Ganska onyanserad för att det är en enkel och lättsmält film. Det finns några elaka killar på skolan. Fast istället för att de spelar amerikansk fotboll så tränar de karate och så ger de sig på den här nya grabben. Ja. Men i Cobra Kai så är det snarare de mobbade kidsen som kommer till Cobra Kai. Mm. Alltså snälla och goa kids och så får de liksom den här stenhårda träningen som har på Cobra Kai. Han är ju lagom politiskt korrekt när han ska träna dem och när han typ Gör någon form av militär grej Med att bryta ner dem för att bygga upp dem igen ja. Men han gör det väl på ett rätt Opedagogiskt sätt Till exempel mm. att barn ska slå varandra på käften För att de måste mm. vänja sig Vid att bli slagna på käften ja. Eller kalla dem väldigt fula saker Eller håna dem för deras utseende Och sådana grejer mm. Det hade ju inte riktigt gått idag men jag gillar också den twisten på något sätt Att det är dit de kidsen söker sig Det finns liksom ingen Mr. Miyagi Som har svar på alla frågor Och är liksom mysig och överlägsen Utan nej, nej. De får ta sig till Den här nya typen av Cobra Kai Och eh, sen är, vet jag inte Om tanken är att de sakta men säkert en seriens gång ska förvandlas till eh, As eller om eller Nej, det, det, det, det återförde väl att se äh, helt enkelt Fast man vill ju att de ska vara med i Cobra Kai För att här handlar det också om balans Som de hela tiden pratar om med Miyagi då Karaten Att allting måste vara balans Till exempel om vi ponerar att Daniel LaRusso var ett as Även han mm. Så behöver han få balans med att gå med Den här lite snällare formen av Karate Som handlar om att bara skydda sig att det bara är självförsvar Men sen så har vi ju de här Också supermesiga Som inte alls är liksom as Som går med i Cobra Kai från de behöver bli lite tuffa Att man får eh, Jin söker sig till Yang Och Yang söker sig till Jing på något sätt ja, För att det. få den balansen Det gillade jag väldigt mycket med den serien Och eh, man hejar ju Såklart alltid på Cobra Kai <laughs> Ja jag håller med det var en väldigt bra grej Med den serien mm. Och sen är det ju eh, Spoiler alert Men har ni inte sett den nu så tycker jag att eh, Pausa då för fan Och se den och fortsätta igen Men eh, bad guy nummer ett Kreese Som vi har nämnt lite Som är i tillsammans, men ännu värre Jag Gör ju faktiskt comeback då I slutet av första säsongen Som en liten mm. sån här eh, cliffhanger Nästan och det är ju Liten referens, han är faktiskt med i en Rambo-film Som vi, i alla fall som hastigast I tvåan mm. tror jag det Eller om det är trean, nu blir det två säker. Ja, jag var ganska säker Men uh, tycker jag Funkade bra också Ja. Det vet jag att några har tyckt sen, ah, Nu blir det lite mycket Men i helvete heller Det är klart att han ska vara med Alltså när han dyker upp där i slutscenen På säsong ett, då fick jag gåshud Ja, jag sitter nu jag vet, Det syns ju naturligtvis inte, mm. men jag bara Jag Håren på armarna, bara, bara nu när vi pratar om det Så blv. Och så tycker jag det är härligt När de pratar i När de tränar också om tekniken Sweep the leg <laughs> Ja Älskar sweep the leg Ja Men då kommer det också Mycket, alltså det är väl också sån Fan-debatt och sådana här grejer Men att man tycker ju att det att är lite fula grejer. De gör i Cobra Kai i första karatefilmen. Ja. Och det är ju rätt fult när de skadar hans ben och sådana här grejer. Eller gör illegal moves och sånt där. Eh, men det kan ju vara så i sport ibland. Att man kan kosta på sig några röda kort i fotboll. Om det säkrar en vinst till exempel. Ja just det. Eller i hockey att man har någon spelare som fightas lite fult. Eh, kanske blir det så illa att man skadar en annan spelare. Tror inte att man skadar någon för att säkra en vinst Men i alla fall att man markerar någon För att säkra, säkra en vinst ja, Så att om man kollar på Cobra Kai då Som en klubb som tävlar Så gör de ju egentligen Allt de kan för att vinna I den här turneringen Men att man också pratar om den här jävla svansparken eller vad fan han gör I slutet, om det är en Illegal move mm. Så jag vet ju inte hur det är i karatekid Jag har inte egentligen granskat det så noga Om man tänker på karate Som sport Och man menar alltså Kumite eller fighting som sport Man slår ju eller sparkar aldrig någon i huvudet Nej, exakt Om det inte är den typen av fullkontaktskarate Där du har skydd Kanske så har man sparkar i huvudet Jag ska låta det vara osagt Men såvitt jag vet så har man aldrig slagit eller sparkat mot huvudet I Nej. karate som sport Och jag Tror inte jag heller när jag tänker på en sån också under 18-turnering som de ändå har, där det är ja. high school kids från lite olika ja, platser mm -hmm. som tävlar mot varandra. Eh, så ska man inte. Och det är ju för fan en klockren i fejan som man får där. Så man perioder. vinner på, ja. ja. <laughs> Men det gör de väl en liten grej av också i något av de första avsnitten, om jag inte minns helt fel. Jo, eh, och det är det mm. som gör att man också... Ja, det är det du pratar om, du. ja. <laughs> ja man växlar ju sida mellan Cobra Kai och tänker att ja, men det är ju en sportklubb och de gör ju allt vad de gör för att vinna mm. medan Daniel Russo är med för att hämnas <laughs> Ja, just det Plus att han går med i en turnering utan att egentligen ha lärt sig reglerna för sporten. Han har ju lärt sig av en karatemästare från Japan som berättar mm. så här gör du för att försvara dig alltså ja. självförsvar men mm. inte direkt att han kommer in i turneringen dessutom så snor gubben ett bälte också ja just det. när han säger att han, är, han har svart bälte och så snor de liksom ett bälte ur en väska Aha. så det är rätt mycket ful grejer också så mm. det, och det är det jag gillar, det finns ingen good guy eller bad guy. det finns antagonist och protagonist naturligtvis som måste finnas i något dramaverk med en antagonist och en protagonist och det mm. finns alltid en, en konflikt sen vem det är som får den rollen det vet man inte jag Och tal om Japansk karatemästare Är inte den skådespelaren Pat Morita Ett jävligt bra namn Jo det är det <skratt> <skratt> Det är ett fantastiskt jävla bra namn Ja jag vet inte jag vet. Tänk att döpa sitt barn till det <skratt> Vad ska han heta Han ska heta Pat <skratt> Alltså jag vet inte ens om det är. han kallas väl Pat gissa jag. Han alltså om väldigt... man kollar på credits till eh, Första första karatekid så står det ju Pat inom eh, citationstecken. Ja. Exakt är det men jag tror faktiskt att han heter så eller hette så. Vänta lite. Det här får ju redas ut här och nu. Ja, alltså jag, jag... Nej du, vänta här nu. Nu du är ju bättre på japanskan vad jag är. Han... Noriyuki Noriyuki. N-O-R-I u i ja, Noriyuki Noriyuki Path Morita Så han är, det är ett smeknamn alltså? Ja, det är det Okej, okay, jag trodde att han faktiskt hette så Men att de låt till ett japanskt namn För att det skulle ja. vara mer kredit, typ, Eller för att det skulle vara mer trovärdigt För han är ju ändå japansk-amerikan Ja Nej, jag hittar inget nu Men det Skitsamma. Ja, det är faktiskt skitsamma. Men kul att fundera på, för han är, han är väl uppvuxen i USA, han är han inte det? Jo, Noriyuki, as Pat was named, had a brother... Ja. Det stämmer det jag sa, eller? Uh, nej, vänta här nu lite. Uh, Morita befriended a visiting priest who would often joke that if Morita ever converted to Catholicism the priest would rename him to Patrick. Pat. Bla, bla, bla. Ah, okay. Nej, då, han är, det är ett smeknamn. Han är. Okay. Och sen har han. Later, he took his stage, name inofficial bla bla bla. Nej, då han verkar vara dött till Norioki i. Okej, okay, men han eh, tog ändå namnet Patt. Eh, ja, i, i, offici I officiella sammanhang står det. Ja, ah, okej, okay, då är jag med. Okej, okay, då har jag fattat fel. <laughs> eh, men sådana här diskussioner är bra att ha när man har Ja, visst. Annars hade vi bara lika gärna kunnat gå in på IMDB och rabbla upp det som står där. Men det är roligare när man får sväva lite i ovisshet först. Mm. Det är väl lite som de här kan man säga. att Man vill ha ett amerikanskt namn. Det är väl de här uh, Emilio Esteves och um, de här. Ja, och ja Nicolas Cage. En... Ja, också. jag tänker uh, Charlie Chin Han har ju ett spanskt namn också. Ja, han heter väl Carlos någonting Esteves. Ja, Carlos. Uh, uh. Carlos Estevez mm. uh, Och uh, Martin Sheen heter ju också Någonting sånt Ja, uh, exakt Någonting sånt, det lät ju PK <laughs> uh. Han har ett spanskt namn också Ja, alltså han heter ju Esteves Martin Sheen också, men i vet fall mm. fan Han kan ju inte heta Martinez Esteves. <laughs> <laughs> Nej, det kan han inte eller ja, kan, kanske han kan det, det, det är väl bara Emilio Esteves som Inte tog ett stage name mm -hmm. Men Nicolas ja. Cage Det är ju också ett taget namn Han heter ju för fan Ford Coppola Eller vad fan det är, eller man bara heter Coppola Ford Coppola, det är väl någon annan? Francis Ford Coppola Han är ju släkt med honom, det var ju därför han inte ville heta så För han ja. ville ju inte förknippas Med att han har en känd släkting Tror jag mm. eh, Jean-Claude Van Damme Nikolas Kim Coppola Okej, okay, det är inte Ford Coppola Det hade varit kul om han hade hett <laughs> Ford Coppola också Ja, nu är det bra material här Har vi ja. något mer? <laughs> ja, men Jean-Claude Van Damme Han heter ju Jean-Claude Van Varenberg Eller Varenberg ja, det, kanske man säger Nej Ja, det gör man Jag får fråga Björn imorgon Ja, det får du göra Han är ju belgare. <laughs> ja, Vandam ja, ja. är ju från Belgien. Ja, jag tänkte inte fel, förlåt. Men man kanske uttalar en namn på samma sätt om man är från Belgien och Holland, jag vet inte. Man har fan i alla fall i sina namn. Ja. Van Damme. Van Varenberg. Vad var det som var så svårt med Van Varenberg? Ja, damm är ju mycket lättare att säga. Ja, Jo, det är det ju. Sen låter det jävligt kort med Jean-Claude van Damme. <laughs> Det ja, Det håller jag med då, om. Mm, verkligen. Eller Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Ja, man ska säga det som en amerikan. <laughs> Fan, Jean-Claude Van Damme skulle ha varit med i de här filmerna, eller i de här serierna. Mm. Det är ju inte lika mycket cirkuskarate på det sättet som Van Damme gör, utan det är ju rätt cirkuskarate. Det var ett bra uttryck, det har faktiskt inte hört förut. Kom du på den nu eller? Jag, har, jag kom på det för länge sedan. Det, det finns säkert fler som har kommit på det uttrycket men jag vet att jag har kommit på det själv. Men det var länge sedan. Mm. Men alltså, fighting i film är ju lite mer... Det är ju inte jätteofta man ser jätteäkta fighting i film. Jag vill säga, det är nog du som har kommentaren. För det enda som händer om man googlar cirkuskarate och ser första träffen från en dansk artikel som heter Cirkuskarate och politik. Ja. Och inte som ett ord då. Det är komma karate. Ja, ja. Nej, det är. Det, det, det är ditt uttryck. Punkt. Då kommer jag helt enkelt kontakta patentverket och säga att jag vill ha rättigheterna till orden cirkus karate och leibansitet. Ja, och då ska du göra så här att eh, du ska köpa upp rättigheterna till gamla karatefilmer och det, när man vänder på DVD-omslaget eller tittar på genrer på en streamingtjänst så står det action, circus karate. <låder> <laughs> Nej men anledningen till att jag säger cirkuskarate Det är ju för att det är uppvisning ja, jo, jo, Om man kollar det, på hans ja, helikoptersparkar och sånt Så tror jag inte riktigt Ibland så har det ju hänt i MMA-fighter och sånt Kanske K2 eller någon annan sån Fullkontaktskjossan Att folk har stilat lite När de är rätt överlägsna sina motståndare så det är ja. klart att det händer lite coola grejer Som han som studsar på gallret Och sparkar någon i huvudet mm. I den här Det är ganska coolt Men jag tror inte det händer så ofta att någon gör så här tuffa grejer Vi får klippa ihop en match med tuffa grejer Och så får vi lägga på att vi kommenterar den <laughs> du Det hade varit jävligt kul mm. Åh, Lite cirkuskarate Jävlar, kolla och att vi dessutom inte är professionella kommentatorer utan vi sitter och gafflar bara så som vi gör nu när vi sitter och poddar. Ja. Gaggarloss totalt. Oj, Exakt. det var en spark. <laughs> <laughs> Han sparkade honom i hövve. Ja. Och jag ska bre på med min världskötska då. Ja, det måste du göra. Mm. Jag tappar den lite ibland nu för tiden känner jag Den ja. måste komma väldigt spontant Det är väldigt svårt att göra det på beställning nu numera tycker jag Och någon anledning Ja, jag är ju ganska mycket omgiven av dalsländska och nu Så jag kanske borde lära om det där Ja, jag tycker du ska göra Så pratar du dalsländska och jag Västjötske Ja, oh, shit om man skulle försöka hänga mycket i typ Bengtsfors, Långed och Dalsed Man mm. säger inte Dalsed förut Man säger bara Ed om man kommer från Dalsland Men du sa så, så för att det är kul Ja Ja, det vet jag att äh, farsan aldrig fattar När jag pratar om Patrik och så, men Han är från Ed Och farsan fattar ingenting Eller Dals Ed Och jag bara, Va? Ja, han är från Ed Ja, du använder inte Dals I varken Ed eller Ed Nej Det är Noobs som gör det Noobs, ja Jag älskar att komma ifrån ämnet faktiskt Ja, det har det är vi nästan, gjort. Det, det är nästan då det roligaste men säsong två, alltså jag tänker, vi, vi har ju rätt varit, varit rätt sparsmakade ändå med, med SBC. Ja, det har vi verkligen varit. Och det, det är ju en direkt fortsättning på den första. Så egentligen känns det som att det skulle ju kunna vara en lång säsong. Mm. Även om första säsongen avslutas med en cliffhanger så att det ändå är naturligt att det är en liten paus. Men. Det är ingen tid emellan på det sättet Nej, utan det, det andra fortsätter säsongen ju bara. börjar ju Precis där första slutar Ja, och, eh, och, och det, det kan jag väl säga är det första säsongen. Ja, och det kan jag väl tycka Jag tycker fortfarande att säsong två Är väldigt, väldigt bra Men den är inte riktigt i samma klass Det tycker jag inte nej, Men det nej. som du sa här lite innan vi började Att den bygger snarare upp För någonting som ska komma längre fram Och det där mm. är ju alltid lite svårt att göra Men Kvaliteten är ändå väldigt, väldigt hög. Ja, för första, då ska ju allting hända i samma säsong. Ja. I tvåan så bygger man upp så att allting ska explodera i säsong tre, tänker jag. Ja, det tror och jag också. då kanske vi får se lite mer gamla ansikten. Vi kanske får se Terry Silver, vi kanske får se Ma Mike Barnes och lite eh, Man kanske får se ju... Cho också från andra filmen. Ja, varför inte? Det är en sån, du vet, folk som sitter Och nystar lite så, där, så Pratar om att Terry Silver Kanske redan har varit med Lite så där i skymundan Jaha. Att det är Terry Silver som Johnny pratar med i första Avsnittet i Telefon och som man får själv av Ah Det är sånt lite rykte Som folk tror att det, det kan vara så Men Det är som sagt, det är ju rykten men folk gillar ju Att lägga ihop lite sådär pusselbitar så Helt orimligt om det skulle vara så, det, det är det faktiskt inte. Nej, precis. Och att någonstans har han fått eh, idén om att starta den här Karate Dojon. Mm. Men att hela processen var kanske en plan av Terry Silver och Chris från början. Ja, just det. Det skulle för sig vara lite tråkigt om det är så. För det, kan vara, det skulle kunna vara lite väl förutsägbart också att det ska vara en som som bara ha det var så. För det skulle förstöra magin lite med första säsongen kan ja, jag tycka. Kanske, vi får se. <laughs> Man gillar ju ändå att Johnny är lite. Att han är en person som har jävligt dålig koll men ändå lyckas med saker. Ja. Till exempel att Korba Kai borde ju vara ett skyddat varumärke till exempel. <laughs> ja. För Visst. det är ju inte han som har grundat den, han startar om den Men det är ungefär som att han grundar den Ja eh, Sen får man säga att Man tycker faktiskt lite synd om Johnny Där det sista, för han mm. eh, Han är ju liksom, har ju ändå Tagit sig upp från botten Och så börjat umgås med Michaels mamma där och det har känts Väldigt bra, men Michael skada ju sig allvarligt, vad vi vet nu i alla fall eh, Ja, det är ju en major Spoiler, men Ja men det får folk skita i nu. Ja, nej men... Eh, så är det ju. Och, mm. eh, men jag gillar att man också nyanserar karaktärerna lite mer så att det inte bara blir en som är snäll och en som är elak utan man får mm. lite bild på varför personen är elak. Och att varenda gång som Johnny och Daniela Russo stöter ihop eller stöter samman så blir det alltid något jävla missförstånd som gör att de blir mm. förbannade. Eh, eller så är det någon annan som gör att de blir förbannade på varann Av någon anledning Och så försöker man då lappa ihop det några gånger Och det går bra Och sen så är det något missförstånd Eller någon som ballar ur som gör att de blir arga på varann Och varenda gång Vilket jag också tycker är, så här, det är löjligt Men det är också löjligt på ett väldigt skärmigt sätt Att varje gång de blir ja. arga på varann Så ska de hålla på och karata sig på varann Ja, men det är väl så Det, det är väl precis på Skärmigt, onekligen mm. Jag tror till och med det är någon gång Som Daniels fru Säger där Vad i helvete håller ni på med Ja När de börjar då halvslåss lite Hon är ju the voice of reason I den här serien Ja det är ju en fantastisk karaktär så bara, Men vad fan håller du på med? Du har ju ett företag att sköta Så håller du på att chatta om någon jävla gymnasiegrej För det var ju också en sån <laughs> grej Jag började tänka på när jag såg serien Att fan vad de har hakat upp sig på en grej Som hände på gymnasiet Och de är ju för fan snart 60 år gubbarna Ja, så är det ju Men det, det, det tillhör skärmen Och det är det som gör det så jäkla bra Men det som räddare är ju att När Daniel LaRusso ser honom Och han får flashbacks Man tänker ju det kanske inte är så konstigt Den här snubben som misshandlade honom Man gjorde livet på gymnasiet till ett helvete Det är klart som fan att Han, får ju, han är ju traumatiserad för fan. Han ser Cobra Kai-loggan När han har öppnat den här dojon igen mm. eh, I de här lokalerna Som Daniela Russo Verkar känna hyresvärden till Som kan, kan höja hyran och allt det här ja. han, han blir ju livrädd När han ser det, han får ju flashbacksen Man får ju se från första filmen Hans upplevelse av det här då Ja Att de gjorde livet jävligt surt mot honom Som också i och för sig ledde honom till Mr. Miyagi Ja, i och för sig Som man saknar sjukt mycket När man ser den serien Ja, verkligen Pat Ja, nej men Jag ska inte säga för mycket mer om den serien nu. Jag skulle kunna nej. sitta länge Jag tycker att vi har fått med det som är viktigast att få med mm. Du menar att det börjar bli dags att runda av lite kanske Ja, det börjar bli dags att knyta ihop säcken Ja, det gör det Ja, jag har faktiskt inget mer att säga Jag tycker vi har pratat på jävligt bra idag mm. Så att min rekommendation Om man vill få den ultimata upplevelsen Av Cobra Kai Se åtminstone första Karate Kid-filmen mm. och, och även Tvåan är ju okej okay. Ja Trean är rätt kass men Ja, det för, är den ju verkligen Men, men för ändå. seriens skull Cobra Kai-skuld ja. så kan det faktiskt vara värt att se alla tre. Ja, det tycker jag också. Om jag hoppar över den fjärde, The New Karate Kid eller vad fan heter med Hillary Swank. Eller Swank, <laughs> vad heter hon? Ja, jag, jag har... Jag har hon, heter, med... hon, heter inte, hon heter inte Swank va? Som i Swanke. Ja. Jag har hela tiden sagt Hillary Swank. Ja, okej. Okay. Ja, säger det vi. låter ju ännu konstigare. Det <laughs> låter ju för fan onomatopoetiskt. <laughs> ja, <Swank>. okej. <okay>. Ja, <laughs> ja samma. Se de tre första i alla fall Och kasta sig över Cobra Kai. Ja, jag skulle säga det. Det går säkert att se Cobra Kai om man har typ läst om Karate Kid. Men effekten av hur genialisk den är Känner man inte av Om man inte åtminstone känner till Karate Kid, Och har i alla fall sett eh, Säger att man ser turneringen då Om man absolut inte vill se hela filmen mm. Gör så Så kan man väl säga Och så får ni väl följa oss på Facebook Fyrkantiga ögon Ja, det får ni göra Och skriv gärna om ni vill Ni vet var ni hittar den nu tror jag ni... Det bör ni göra ja. Det är inte så svårt att lista ut annars så tackar vi för oss. Ja, tack. Hej!